Він Життя переважно сумне, а потім одразу умираєш. До Інституту генетики фундації Макса Планка найлегше доїхати шестисмоховою автострадою, яка простягається відразу ж біля сучасного будинку, в якому міститься його бюро. Це одна з найрухливіших автострад Мюнхена. Вона веде далі просто до центру міста, а там, де розташований його інститут, відділяє оточені високим парканом території базару від решта міста. Приблизно за 100 метрів від інституту, в напрямку до міста, над автострадою пробігає віадук. Один із стовпів Віадуку стоїть на зеленій смузі, яка розділяє проїжджу частину автостради. За німецькими правилами його моторолер занадто повільний, щоб рухатися ним по автостраді. Тож Віадуком він прибирається насамперед до базару, а звідти нормальними вулицями їде додому. Учора він вийшов з інституту близько 11 вечора. Він мав намір відмовитись від їзди моторолером і поїхати метром. У Мюнхені січень дуже холодний, у світлі ліхтарів на тротуарах іскрився лід. Моторолер на льоду не прогнозований. Він знав про це ще з минулої зими, коли упав на замерзлі калюжі, і провів три дні із нерухомленим коліном у гіпсі. Але коли він подумав, що мусив би тепер іти 15 хвилин до двірця, потім чекати, може, навіть півгодини на метро, вирішив, що це один останній раз ще поїде моторолером. Біля середнього стовпа на лівій частині вулиці, просто напротив в'їзду на віадук, лежав перевернений, дощенто розбитий і спалений автомобіль. На тротуарі з другого боку автостради бігала довкола молода жінка в хутрі, пхаючи перед собою дитячий візок. Вона щось розпачливо кричала іноземною мовою. Коли вона поверталася до нього, він бачив, що вона під хутром зовсім гола. На обочині стояв, мигаючи аварійними вогнями, сріблястий «Мерседес» із відкритими навстеж дверцятами. Огрядний лисий чоловік стояв біля «Мерседеса» і кричав у стільниковий телефон, люто копаючи при цьому машину. Під віадуком було повно диму. З багажника уламків автомобіля все ще виривалися малі язички полум'я. Спершу він хотів утекти, але це тривало лише якусь частку секунди. Він зупинився. Поставив моторолер на тротуарі під стіною, перевірив, чи нічого не їде, і повільно рушив у напрямку до стовпів. Він іще не знав, що робить, просто відчував, що повинен туди піти. Він боявся, дуже боявся, від диму йому почали сльозитися очі. Раптом стало світло, як у день. З базару на великій швидкості виїхала поліцейська машина. Окрім голубих світел, які вмикаються у таких ситуаціях, на даху поліцейського БМВ світився потужний прожектор, який спрямовував промені світла на уламки автомобіля. Ще до зупинки БМВ з нього вискочило четверо чоловіків із вогнегасниками. За хвилину уламки авто покрила груба верства білої піни. Тоді ж над'їхала червона пожежна машина. Сильний струмінь води з резервуарів на причепі змив піну. Коли вода зійшла з уламків, один з пожежників ліг на автостраду і просунувся в авто. За хвилину виліз, встав, підійшов до стопа віадуку і почав блювати. Він усе це бачив, стоячи за стопом за декілька метрів від розбитого авто. Несподівано якийсь чоловік у чорній шкіряній курці вхопив його під руку, перебіг з ним на другий бік вулиці і залишив неподалік срібного Мерседеса. Жінка в хутрі далі ходила довкола. Говорючи щось сама до себе. Дитина в возику захлиналася від плачу. Двері Мерседеса були зачинені. Огрядний чоловік із стільниковим телефоном зник. В якийсь момент йому здавалося, що це неправда. Моби він випадково опинився на зйомках якогось трилера. І за хвилину дізнається, що зараз можна зробити перерву, і що цю сцену повторить ще раз. Але це не був фільм. Таке могло трапитися тільки в житті. Молода дівчина з Румунії? Все це він дізнався від поліціянта у шкір'яній курці, який згодом допитував його поліцейському МБАВ. Проститутка. Їй 18 років. Щоб заробити на боці, вона часом втікає зі свого постійного місця на вулиці в центрі Мюнхена і приходить сюди, під Віадук. Це винятково зручне місце. В чудовій точці. Особливо, коли в Мюнхені відбувається якийсь ярмарок. За таких обставин завжди можна додатково заробити. Дівчина стає на краю тротуару і коли наближається якесь авто, розпинає хутро, під яким зовсім нічого немає. Французький за 40 марок, рукою за 30 і нормально з проникненням за 60. Без презерватива ціна взимку потроюється, а влітку подвоюється. Хутро одне на чотирьох дівчат. Вони взяли на прокат у театрі. Румунка в Німеччині без візи і приїхала сюди вагітна. Навіть вагітна вона стояла на вулиці. Тепер має піврічну доньку. Сьогодні ввечері через цей ярмарок усіх колежанок виставили, і вона не мала з ким залишити дитину. Вирішила, що візьме її під віадук. Колись улітку вона вже так робила. Мала спала, коли вона закотила візок під кручу і сховала його за кущами, які обрастають земляний вал обапіч віадуку. Під'їжджав автомобіль. Вона швидко збігла на тротуар і розіпнула хутро. Срібний мерседес зупинився. Вона підійшла і через відчинену шибко встромила голову в кабіну з наміром узгодити ціну. В цей момент сталося щось неймовірно жахливе. Поліцай у шкіряній курці притишив голос і подивився на нього, ніби запитуючи, чи він насправді хочеться почути. Ніхто не знає, що сталося. Може, через віадук проїздила якась дуже велика вантажівка, яка спричинила вібрацію усієї конструкції. Може, через неуважність та поспіх дівчина не затиснула до кінця гальма коліс возика. Може, дитина вирохнулася у візку занадто різко. У всякому разі, коли голова дівчини була в срібному мерседесі і вона домовлялася з клієнтом про ціну, візок з дитиною скотився, скручив віадуку, переїхав через тротуар і виїхав на автостраду. Саме в цей момент під віадук своєю маздою заїздив той студент. Там є обмеження до 80 км на годину. Але хто його дотримується? Особливо по ночі. В останню мить він, напевно, побачив візок, який котився за мерседеса. Побачив і загальмував. Намагався об'їхати. Машину занесло на слизькому. Волога замерзала. Той пожежник казав, що тіло студента сплавилося в полум'ї з бляхою кузова, що тільки й залишився після згорання салону Мазди. Дівчинці у возику нічого не сталося. Від студента залишились обпалені останки. Він був одинаком. Батьки купали йому авто, коли він поступив у навчальний заклад. Неповних 20 років. Вони ще не знають, мешкають недалеко. В Ерлангені. Коли він закінчить цей протокол, мусить поїхати до них і все їм сказати. Що їхній син помер. І від нього залишився впаяний слід на внутрішній стороні кузова і попіл з того, у що він був убраний. Додому він повернувся метром. Залишив моторолер під стіною віадуку. Не міг заснути. Даремно намагався читати. Не міг зосередитись. Витягнув вино і вімкнув музику. Сів у спальні на підлозі біля ліжка і пив з пляшки. Думав про батьків того студента. Він хотів би їм сказати, що це можна пережити. Він хотів би їм це сказати до того, як у них з'явиться той поліціянт. Він думав про нього, про поліціянта в шкіріній курці. Раптом він здався йому геройським і шляхетним. І думав про ту румунку. Чи можна жити, знаючи це, і не збожеволіти? Він прокинувся рано на підлозі біля ліжка. Встаючи, штовхнув порожню пляшку. Скидав одяг по дорозі до лазнички. Умикав, якнайголосніше, як тільки міг, радіо, що висіло біля вікна. Зайшов у душ. Думав про останню ніч. Радіо нагадало, що нині 30 січня 1996 року. Вівторок. Життя йде далі. Так, ніби ніколи нічого. Знову вийшли газети. І знову в тих самих місцях. На тих самих автострадах є затори. Коли відійшла Наталія... Він найбільше не міг погодитися із тим, що наступного дня життя йшло далі. Так, ніби ніколи нічого. Тоді світ теж не зупинився. Навіть на найкоротшу мить. Знову Бог нічого не запрямітив. Він соромився цього. Вважав слабкістю і недолугістю. Як у якогось немічного старого чоловіка. Він не міг після чогось такого, як от останньої ночі, не впасти у депресію з усіма симптомами – сумом, страхом, стисканням у грудній клітці, важкістю, яка моментами переходила в оніміння, почуттям безмістовності і настроєм служби запомерлих. Це було патологічно, і він знав, що це залишки розпачу з його власного минулого. Від цього рятувала лише праця. Він забрав уранці з фірмової кухні кільканадцять банок кока-коли і замкнувся в бюрі – нікому не показуючись на очі. Він програмував. Хотів до полудня завершити той фрагмент програми, який обіцяв вислати до Варшави. Його інститут співпрацював з Варшавським університетом. Це був його задум: втягнути Варшаву до одного з їхніх проєктів. Завдяки цьому він висилав легальне програмування, яке купували в США і до Варшави. Спільно з ними публікувався, а також, що було для нього особливо важливим, Їздив часом туди з лекціями. Відколи зробив габілітацію в Польщі, йому залежало, щоб залишитись на батьківщині принаймні науковцем, незважаючи на те, що кільканадцять років працював і мешкав у Мюнхені. Це молодий докторант з Варшави підкинув йому ідею, що він заінсталював у своєму комп'ютері програму, яка останнім часом зробила фурор в інтернеті. Її написали два студенти з Ізраїлю і... Як майже все найкраще в інтернеті, безкоштовна. Вона відкривала безпосередній, звичайно, без запізнень, контакт між особами, під'єднаними до мережі в той самий час. Той докторант не випадково написав мережа з великої літери: Інтернет поступово ставав чимось культовим, особливо для молодого покоління. Називання цього просто комп'ютерною мережею як якогось незначного мотка кабелю у банку або в установі відбирало інтернетові містичний чар чогось, що єднає абсолютно поза усіма поділами. «Добре, нехай буде мережа», – подумав. Його давно уже мало обходить той цілий культ. Вживає мережу через велику «М» відтоді, коли інтернет був абсолютним втаємниченням, інтелектуальною камасутрою, а не клацанням мишкою по кольорових, найчастіше голубих написах або малюнках. Але програма, яку рекомендував докторант, насправді виявилася цікавою, називалась ICQ. Автори використали транскрипцію англійських літер ICQ як ідентично з англійським реченням ICQ, що означає Я шукаю тебе. Люди, які мають у своїх комп'ютерах програму ICQ і дійсно підключені до мережі, знаходили один одного саме завдяки ICQ. На своїх комп'ютерах вони створювали список товаришів, яких шукали, а ICQ давали їм знати, чи ці товариші саме тепер, у цей момент, під'єднані до інтернету. Це так, ніби ти заходиш до зали, роздивляєшся і бачиш, хто саме з товаришів там перебуває. Лише та різниця, що залою був цілий світ. Жодної ролі не відігравало те, що хтось є в Сіднеї, інший в Дубліні, а ще хтось майже за рогом у Кракові чи Гданську. Мабуть, саме це було найбільш культовим в інтернеті. Все, наче за рогом. ICQ реєструє присутність товаришів і дає можливість обмінятися з ними новинами. Без запізнень. Відразу ж. Така собі розмова із застосуванням клавіатури. Надсилання коротких імейлів, які негайно ж доходять. Фактично це симулює розмову. Але ICQ – це не лише обмін короткими новинами. Це набагато більше. Це, наприклад, чат. Англійське слово, яке прийняли навіть французи, для яких комп'ютер не називається комп'ютером. Але чат вони прийняли, бо чат можна тільки так назвати, або це означало те, що означає. Воно означає розмова. Але в інтернеті це автентична розмова без меж. У випадку ICQ це полягає в тому, що екран комп'ютера розділяється на дві частини. Співрозмовники отримають половинки екрана і пишуть свої тексти. Кожний бачить, як пише інший. Його неврозність, його помилки, його сподівання. Може, це не те саме, що тремтіння голосу, але теж емоційне. До того ж, із цього не можна вирватися. Не заперечиш грубо, я так не казав. Усе зареєстроване. Можна повернутися на початок екрана і все зацитувати. Зрештою, хід чату – Можна записати на диску комп'ютера, видрукувати або навіть переслати як емейл на будь-яку адресу у світі. Тому для багатьох чат є остаточною розмовою, авторизованою з визначення, як запис свідчення або звукозапис інтерв'ю. Кожне признання, кожну брехню, кожну обіцянку можна повторно викликати. Крім того, щоб розпочати чат, можна бути де завгодно: достатньо комп'ютера, інтернету і програми, яка робить чат можливим. Такою програмою є, наприклад, ICQ. Існують також інші. Багато інших. Відстань не має значення. Сигнали в мережі розходяться зі швидкістю світла. Ідея ICQ була геніальною. Усі геніальні думки починаються з найпростіших основних потреб. Тут основною потребою був необмежений контакт. Коли виявилося, що завдяки інтернету можна подолати відстань, щось таке як ICQ було лише питанням часу. Бо люди від початку любили контактувати. Докторант із Варшави також хотів мати з ним постійний контакт. Отож, запропонував йому цю ідею з ICQ. Коли їм потрібно було обговорити статус проєкту, найновіші ідеї, помилки в програмі, а також погоду у Варшаві і ціни пива в Мюнхені, вони просто відкривали чат на ICQ і розмовляли. Такий контакт був необхідний, бо вони разом писали одну програму. Тобто кожен із них писав іншу її частину. На початку вони визначили, як складуть ті дві частини, щоб усе функціонувало. Лише так тепер пишуться великі програми. Кожен робить свій кубик, і потім це складається разом. Зовсім не потрібно бачити, ані навіть знатися, щоб зробити добрі кубики, і потім добре їх скласти. Вистачило інтернету. Він пам'ятав, як із зацікавленням читав про спільний інженерний проект, яким керувала фірма Mercedes-Benz. Проект реалізовано в Японії, на західному узбережжі США і в Німеччині. Група в Японії починала програмувати. Коли вона закінчувала роботу, до своїх бюр після сніданку приходили німці. А коли вони йшли додому, усе переймали програмісти з Каліфорнії. Кожен надсилав повністю результати власного робочого дня через інтернет своїм наступникам японці німцям, німці-американцям, американці-японцям. Американці, Робота над проектом у Mercedes-Benz тривала цілу добу. Він тестував свою частину на великому фірмовому комп'ютері. Кількасот метрів кабелю єднало комп'ютер на його столі з великим швидким комп'ютером що містився в залі з кондиціонером поблизу їхньої інститутської кухні. Якби докторант з Варшави хотів запустити свою частину на їхньому мюнхенському комп'ютері, йому був би потрібен лише дуже довгий кабель. Так, насправді нічого більше. Проте такий кабель навіть не треба було тягнути. Він уже існував. Інтернет. Зрештою, докторант у Варшаві не мусив нічого запускати в Мюнхені. Він тестував свою частину у Варшаві і просто присилав її уже готову, використовуючи одну з чергових можливостей ICQ. Теж робив і він, протестувавши свою частину. Але лише до 14-ї. Потім прокидалося Східне узбережжя США. І інтернет сповільнювався. Особливо це було видно, коли порівнювали час доступу до інтернет-сторінок www. Одразу після пробудження Америка вмикала свої модеми, Починала читати нічні імейл і ранкову інтернет-пресу. Відкривала свої чати. Завдяки інтернету і ICQ йому здавалося, що людина з Варшави є в сусідньому бюрі, і вони не відвідують один одного лише через брак часу або лінощі. Робочий день вони починали разом на ICQ, укладали план контактів і залишалися нон-стоп у мережі. Це називалося «Бути онлайн». Так, про всяк випадок, якби одному з них спало щось важливе на думку, і він забажав би відразу поінформувати партнера. Однак сьогодні зранку він хотів бути бюрій зовсім сам. Раптом він собі усвідомив, що зовсім сам означало також усіх на його списку ICQ. Враз реальні люди з сусідніх кімнат стали такими ж небажаними, як і ті віртуальні. Те, що вони були у Варшаві, Сан-Дієго, Базелі, Дубліні – або в гамбурзі не відігравали особливої ролі. Вони ж кожної хвилини могли запитати «Якове, як ти себе нині почуваєш?» Зрештою, вони часто так питали. Він не хотів відповідати сьогодні на таке питання. Головно тому, що мусив би замислитися над відповіддю. Працюючи, він ні над чим інше не розмірковував, крім того, що писав. Не мусив насамперед замислюватися над собою. Проте не було вибору. Він не міг вимкнути ICQ. Проект цягнув важливої фази, і він обіцяв Варшаві, що буде повністю в її розпорядженні. Отож, рано заловувався до ICQ, сподіваючись, що сьогодні ніхто не буде настільки доброзичливий, щоб цікавитися його самопочуттям. І йому майже вдалося. До 16.30 його залишили в спокої. І аж тоді, в нижньому правому кутку екрану його монітора, Почав блимати символ у вигляді малої жовтої карточки. Знак, що хтось переслав йому повідомлення на ICQ. І, правдоподібно, чекає на відповідь. Він підніс до рота банку з колою і клікнув жовту карточку. Я ще трохи закохана рештою безсенсовного кохання. І мені зараз так холерно-сумно, що я хочу це комусь сказати. Це має бути хтось зовсім чужий, хто не може мене зранити. Нарешті для чогось придасться той цілий інтернет. Чи я можу тобі це розказати?» Якусь мить він почувався як хтось, хто мимохідь прочитав листа, адресованого комусь зовсім іншому. Він мусив упевнитися, чи це насправді звертається до нього. Якщо так, то хотів також знати, чому саме до нього. Він написав. «Чи ви впевнені, що хочете обдарувати мене такою довірою?» «Коли так...» то як це сталося, що ви потрапили саме до мене? У той момент вона відкрила чат. Слухай, ти, Якуб, поляк і мешкаєш кільканадцять років у Мюнхені, правда? Я вибрала тебе, бо ти є достатньо анонімний, досить далеко і проживаєш досить довго в Німеччині. Це гарантує, що ти не зробиш мені жодної несподіванки. Чи ти б хотів, аби і я зверталась до тебе через ви? «Буде не так камерно та інтимно. Але якщо хочеш». Вона могла це знати. Реєструючись до ICQ треба було подати кілька даних. Усе, що вона подала, чітко збігається з тим, що він вписав у реєстраційний формуляр. ICQ дозволяла з певністю обшуковувати банк даних своїх передплатників за найрізноманітнішими критеріями. Так вона знайшла собі його. Вона була провокаційно безпосередня. Саме так. Він усміхнувся. Уперше цього дня. Відписав. В принципі, найбільше несподіванок світові приготували німці. Але я не маю часу їх виправдовувати. Звичайно, можеш звертатися до мене на ти. Навіть якщо тобі лише 13 років. Скажи мені лише, яку ти маєш у світу. Це не зухвалість. Це лише цікавість. Я б хотіла мати з тобою спільну чистоту. Це переставало бути провокаційно безпосередньо. Це починало бути нахабним. Йому важко було повірити в щирість цього її це незухвалість. Якщо вона мала на меті спровокувати його, то це їй вдалося. Він почав нервово писати Освіта нормальна, як у кожного, магістр математики, магістр філософії, доктор математики і абілітований доктор інформатики. Боже, але я влучила. Чи тобі близько сімдесяти? Якщо так, то чудово. «Ти досвідчений. Ти вислухаєш мене і порадиш, правда?» Усміхнувся. «Як це тепер називається?» – думав англійською. «Self-conscious», «Selbs-bewusst». А польською? «Егоцентризм». «Ні, це надто зневажливе. Впевненість у собі і зосередженість на своїх потребах? Цього, мабуть, польською не вдасться так добре визначити одним словом, як німецькою та англійською». Якщо це сумне, то я не слухатиму. Підозрюю, що так. Мені близько 70. Але, незважаючи на це, прошу, не розказуй мені сьогодні нічого сумного. Навіть не пробуй. Напиши емейл на адресу jakub.epost.d Я даю собі раду зі смутком у середньому за 24 години. Сьогодні я порадив тобі лише крайні заходи – хімію або алкоголь. Натомість завтра уважно прочитаю твій емейл і пораджу. Зрештою, тобі не потрібні поради. Ти просто мусишся комусь розповісти, розділити це на двох, а твій психотерапевт не має часу або у відпустці. Ти думаєш, що слов'янам може стати в проході психотерапевт? Вони ж бо і так завжди все краще знають. Крім того, маю враження, що всі психотерапевти в Польщі або пишуть книжки, або засновують видавництва, або є на ставках на телебаченні чи радіо. Чи ти ще далі слов'янин? Мабуть, уже ні. Я не п'ю горілки, я пунктуальний, дотримую слова і не організовую повстань. Але психотерапевта я мав навіть у Польщі. Проте це було так давно, що його тоді називали психіатром. А заснування видавництва каралося болючіше, ніж коли б ти гнав самогон. І тобі допоміг цей психіатр? Сам психіатр – ні. Але те, що я почув у його приймальні, мені дуже допомогло. У тебе був хворий розум чи душа? Хвилинку. Так не піде. Дівчина постукала собі в монітор його комп'ютера як чужий у двері і починає екзаменувати його з біографії. Він не встиг відреагувати, тому що від неї надійшло чергове повідомлення. Я знаю. Я зайшла задалеко. це через цю віртуальність. Здається, той факт, що ми настільки анонімні, дозволяє запитувати про речі, про які б я ніколи не запитала – якби познайомилися з тобою у поїзді або кав'ярні. Вибач. Вона була права. Інтернет був такий. Він трохи нагадував сповідальню, а розмови – вид групової сповіді. Часом ти був духівником, часом тим, хто сповідався. Усе через ту відстань, ту впевненість, що завжди можна витягнути штепсель із гнізда. Тут нічого не відволікає. Ані запах, ані вигляд, ані те, що груди занадто малі. У мережі картина створюється словами власними словами ніколи не відомо, як довго штепсель сидітиме в гнізді, отож не витрачаєш часу і відразу переходиш до справи і ставиш справді важливі питання. Запитуючи, до кінця, мабуть, не сподіваєшся на цілковиту щирість. Однак у цьому останньому він не був зовсім упевнений, тому завжди відповідав щиро: якщо не знаєш, що відповісти, кажи правду. Він не знав, хто з філософів так радив, але порадник мав рацію. Крім того, він не мав дуже великого досвіду. Окрім як з варшавським докторантом, він не вів жодних віртуальних розмов. Відповів. Ти думаєш, що хворий розум можна відрізнити від хворої душі? Я питаю з цікавості. У мене було хворе все, кожна окрема клітина. Але це вже минуло. Може, я не цілком одужав, але безумовно підлікований. Чи ти знаєш, що ти зворушуєш мене? Я ще до кінця не знаю чому, але ти зворушуєш мене. Я мушу зараз іти додому. Я тішуся, що можу до тебе написати. Я напишу до завтра. Пильнуй себе, в тебе гарне ім'я. Без попередження закінчила цей чат. Від'єдналася від інтернету, була офлайн. Вона зникла так само без попередження, як і з'явилася не прочитавши того останнього повідомлення. Дивлячись в екран монітора, подумав, що без неї раптом стало порожньо і тихо. В нижньому правому кутку знов моготіла жовта карточка. Натиснув на неї з надією, що вона все-таки повернулася. У певному сенсі так було. Хоча не вона особисто. Лише залишили на сервері ICQ прохання до нього. «Прошу, допиши мене до числа твоїх друзів». Поки що лише до тих у списку ICQ. Він задумався. Коли вона так раптово покинула той чат, здавалося, його припинили на півслові. У більшості розмов у реальному житті. Це він вирішував, про що розмовляти і про те, коли або як завершити бесіду. Тут у нього було враження, що під час того інтернетного чіпляння усе контролювала тільки вона. Упродовж кількох хвилин вона видобула з нього те, чого б він не сказав нікому, хто не є його приятелем. Тому він сам із себе дивувався. З іншого боку, тішився перспективою на завтра. Він повернувся до своєї програми. Докторант із Варшави дав знати, що на нього чекає нова версія, готова до тестів. Він тестував її і коментував до пізнього вечора. Але, незважаючи на це, не завершив усього. Відкрив останнє ICQ – і вислав до Варшави повідомлення, що вони отримують його рапорт не пізніше завтрашнього полудня. Коли докторант із Варшави прийде рано до бюра і вімкне свою ICQ, то одразу ж побачить це повідомлення. Хвилину він дивився на список імен своїх товаришів на ICQ. Вгорі, як перше, було її ім'я. Він думав про неї і мав дивне відчуття, що сьогодні після обіду в його житті відбудеться якась зміна. Його очі сльозилися, коли він вимкнув комп'ютер перед виходом додому. Він одягнув куртку і з'їхав ліфтом донизу. Хотів ще піти на віадук на автостраді і затягти до інституту свій моторолер. Він стояв там, покритий інеєм, під стіною віадуку. Все ще було чути запах паленого. У світлі фармашини, що над'їжджала, він зауважив, що на другому боці до краю тротуару розпинаючи хутро підбігає дівчина. Під хутром вона була гола. Машина проїхала, не зменшуючи швидкість. Він опізнав її. Та румунка. Він відчув огиду і ненависть. Приспішав крок. І з лістю штовхаючи свій моторолер. Він майже біг. Вона. Вона зовсім не мусила йти додому. Зі своїм чоловіком домовилась аж на 17.00. Проте, Якби вона залишилась і довше розмовляла з Якобом, їй не вдалося б зробити того, що спонтанно прийшло їй до голови. Раптом вона забажала дізнатися про нього якомога більше. Вона відкрила на своєму комп'ютері сторінку, яка дає змогу здійснювати пошук в інтернеті. В поле питання записала його ім'я і прізвище. Так точнісінько, як він записав на інформаційній карті АСІКЮ. Пошук показав 28 андрес інтернет-сторінок, які щонайменше один раз містили його ім'я та прізвище. Вона почала відкривати одну по одній. Більшість була просто посиланням на його публікації або доповіді, з якими він виступав під час наукових конференцій у найрізноманітніших екзотичних місцях. Вона завжди замислювалась, і зараз також. Чому при наукові проблеми? Найкраще дискутується в саме в Гонолулу, у Французькій Рів'єрі, в Новому Орлеані, на Мадейрі, в Сінгапурі або в Австралійському Кернсі біля Великого бар'єрного Рифу. Мабуть, навіть науковці повинні мати щось цікаве на вечір. А може йдеться про їхніх жінок, які вже не хочуть засідати в тому нудному Парижі? Три перші публікації були польською. Вони походили з часів, коли він ще мешкав у Польщі і працював у Вроцлаві в університеті. Решта – англійською і з'явилися переважно в США. Вона б не вміла пояснити, чого вони стосувалися. Їй достатньо було знати, що він займався написанням програм, які застосовувалися у генетиці. Вона намагалася зрозуміти одну з найкоротших статей – але заспокоїлась як тільки побачила, що в словнику іншомовних слів, які мала в бюрі, немає більшості вжитих у тексті термінів. З короткої біографічної довідки чітко випливало, що він справді мав усі ті звання, як кожен, і що ними спокійно можна було б обдарувати чотирьох осіб. Крім того, з'ясувавши роки видання тих трьох публікацій вона вирахувала, що йому ще немає 40 років. Сторінка зі списком його публікацій, яка становила щось на зразок електронного наукового життєпису, містила лише один особистий акцент. Після заголовка першої публікації польською мовою він помістив посилання на дані. Висвітлюваний малими нечіткими літерами текст містив таку інформацію. Ця публікація – є результатом моїх досліджень у рамках моєї магістрської праці. Жодна інша моя публікація не є для мене настільки важливою, як ця. Я повністю присвячую її Наталії. Вона прочитала її декілька разів. Цей чоловік, якого вона півгодини тому зачепила в інтернеті, починав її вражати. Саме так – вражати. Мало хто признається, що він сповнений суму. Майже ніхто, що був психічно хворий. Притому він був геніально мудрий. І зрештою оце все тут. Насамперед якась секвенція генів, якась оптимізація нелінійних алгоритмів, якась рекурсія другого рівня, а насамкінець це романтичне повністю присвячує її Наталії. Вона знає його 30 хвилин, аже впіймала себе на тому, що ревнує до якоїсь жінки. Вона витягнула листок з імейл-адресою, яку він їй дав – якобжабкаепост.д Вона почала писати. Через кілька хвилин задзвонив телефон. Її чоловік чекав унизу в машині. «Слухай, – сказала вона, – йди на 15 хвилин до тієї кав'ярні на другому боці вулиці, я мушу закінчити щось дуже важливе. У неї було дивне враження, що цей імейл від нього. Саме тепер є дуже важливий. Він. Наступного дня він був в інституті перший. Крістіана, асистентка секретаріату, зустріла його в кухні біля автомата для кави. Вона завжди приходила першою, зате зникала теж найраніше. Звернулася до нього сміючись. «Я думала, нічні клуби закриваються лише о восьмій ранку». «Кріссі». Вона любила, коли він так її називав. «Як ти це робиш, що о сьомій ранку маєш такий настрій, як туристи на Сейшельських островах о десятій перед сніданком?» Вона перестала сміятись. подивилася йому просто в очі і сказала. «Проведи колись зі мною ніч, і тоді дізнаєшся». Вона вийняла горнятку кави з автомата і вийшла з кухні. Ніколи не здогадаєшся, коли Крістіан говорила серйозно, а коли жартувала. Він вибрав в автоматі подвійне еспресо і повернувся до бюра. У цей час поштова програма на його комп'ютері стягнула всі імейли з їхнього комп'ютерного сервера. Крім наукових чи інформаційних бюлетенів, що їх надсилали щоденно, Крім електронного сміття у вигляді ідіотичних рекламок, як та, що заохочувала до купівлі дешевої ділянки під забудову на Багамах, а також, крім нормальної наукової кореспонденції, сьогодні був імейл від неї. Його це навіть не надто здивувало. Тобто в нього був такий момент, коли, їдучи на роботу метром, він раптом відклав газету і подумав про те, чи і наскільки він був би розчарований, якби вона вже ніколи більше не відгукнулася до нього і зникла так само безпричинно, як і з'явилася. Уже давно йому не доводилося переривати читання газет, щоб думати про жінку. Він також помітив, що ті роздуми справляють йому приємність. І то зовсім іншу, аніж роздуми про векторну репрезентацію траверсованих вузлів у мережах Петрі. Зовсім іншу. Вона була виклична, думав він. Саме так. Адже зустрівши жінку в реальному житті, Можна за її виглядом, за тим, як вона рухається, класифікувати як викличну і так само тут, в інтернеті. В певному розумінні функціонував той самий механізм. Провокативний вигляд, надто відвертий, невідповідний до пори дня макіяж, театральні рухи стегнами або надто глибоке декольте замінюють у мережі провокативні запитання, перебільшена безпосередність або особиста цікавість, що зачіпає надто глибоко. Така поведінка дуже часто повинна приховати невпевненість, брак відваги, боязнь, закомплексованість або просто вразливість. Він задумувався в метро, що в ній запрацював той самий механізм. Мусив усміхнутися, коли пригадав собі це її «Скажи мені, яка в тебе освіта». Потім зрозумів, йому хотілося, щоб вона була гарна. І в цьому випадку віртуальність нічого б не змінила. Чоловіки в своїй пихатості хочуть також, щоб їх і в інтернеті зачіпала лише гарні жінки. Це нічого, що в цьому випадку краса не відіграє жодної ролі. Адже вона невидима, несуттєва. Чоловіки, навіть зовсім випадково обрані для зачіпання, хочуть вірити і здебільшого наївно вірять, що вони настільки виняткові, аби привертати увагу лише вродливих жінок. Він уявляв собі, як багато з тих чоловіків сидячи за своїми комп'ютерами, втягають животи або прикривають рештками волосся надто високі чола. Така інстинктивна реакція справжніх самців, відома з пляжів, перенесена в інтернет. Чи еволюція затрималася і лише замінює декорації? А може те, що є тепер, насправді називається еволюцією? Він не знав, що в цьому випадку означало гарна. Знову подумав про Наталію. Чи гарна була лише Наталія? Чи так буде завжди? Він був би розчарований, якби вона більше не написала. Дуже розчарований. Знав, що це саме так, виходячи зранку з метро. Отож, коли тепер побачив цей імейл, відчув. Не знав, як це назвати. Що вона його не обманула. Він почав читати. Варшава, 30 січня я дізналася про твоє існування близько 16.30. У Варшаві тепер лише 17.15, а ти вже встиг викликати мені подив, здивування, цікавість, ревнощі, хвилювання, сум і радість. Я останнім часом мало переживаю, отож гостріше відчуваю такі почуття. Ти мав рацію, коли говорив, що мені не потрібна жодна рада. Мені потрібно було лише вивільнитися з себе і просто комусь сказати. Я тепер навіть знаю, що хочу тобі це сказати найменше з усіх. Крім того, це стало надто банальним, щоб витрачати на це твій час. Я мала досить інформації про тебе, і хочу, щоб ти щось знав про мене. Мені 29 років. Мешкаю у Варшаві. 5 років як заміжня. Маю чорне волосся і очі, колір яких залежить від мого настрою. Ти навіть не знаєш, яка я рада, що маю у своєму комп'ютері ICQ. І що ти маєш? Від 16.30 сьогодні я так радію. До завтра, якщо ти дозволиш. Він декілька разів прочитав цей імейл. Щоразу, коли доходив до фрагмента про чоловіка, перескакував поглядом декілька слів. Перечитуючи востаннє, просто не звернув на нього уваги. Стартуючи своє ICQ, подивився на годинник. «Може воно вже там є?» – подумав. Вона прийшла до б'юра раніше, ніж завжди. Її чоловік виїжджав ранішнім поїздом до лодзі, отож вона попросила його підвести її до б'юра дорогою на вокзал. Він здивувався, бо знав, як вона любить зранку поспати. Якби не два будильники, які по черзі дзвонили, вона б ніколи не прокидалася. Обожнювала спати, особливо останнім часом. Вона мала незвичайні сни. Увечері з лазнички йшла до кухні, пила горня теплого молока і раділа снам, які мали надійти. Часом вона прокидалася вночі, пам'ятаючи останній сон. Пила молоко і знову поверталася в сон. У те саме місце, в той самий сюжет, в якому прокинулася. Сни були як втеча. Вона мала дуже важкий період у подружньому житті. Усе стало якесь таке поверхневе. Чоловік захлиснувся багатством, яке принесло йому всі ті проекти у післяробочий час. Він потрапив в узалежнення від грошей і праці. Доти ніколи не мав грошей і тепер не вмів собі з цим порадити. Раптом усе, що можна було купити, стало доступним. Відділяли його від цього лише кілька проєктів у післяробочий час. Машина, що стояла під будинком. Нове помешкання в доброму районі, де ця машина вже не була дисонансом. Умеблювання, яке через півроку ставало застарілим. Він працював від або до світанку. Неділю плутав із четвергом. Купував нове устаткування, брав нові проекти. Ще тільки один рік. Лише купимо тобі авто і ту ділянку під лісом, говорив, коли часом вона питала його, чи могли б вони продовжити на один день відпочинок і поїхати в Закопане? «І так, звичайно, собі побалакати, як колись», – говорила. Вони набалакали, як колись, вже дуже-дуже довго. У них було усе більше речей і все менше контакту. Якось вона поскаржилася матері на його неувагу. Дізналася, що вона – розвещена жінка – яка не має зеленого поняття, який їй трапився добрий і працьовитий чоловік. Її батьки раділи з кожного нового пристрою в їхньому домі так, ніби це вони його купили. Їй здавалося, що батько, якби тільки міг, приходив би до них на ніч, щоб допомогти її чоловікові виконувати ті всі проекти після роботи. Вони пишалися її багатством і з гордістю розказували про це всім, хто хотів, а часто і не хотів слухати. Вони пишалися таким життям, а вона була закохана бельгійця. Вони знову зустрілися через неповні два місяці після того перлінського масового збіговиська у Варшаві. Коли він увійшов до їхнього бюро з букетом квітів, засмаглий, пахучий, як завжди бездоганно елегантний, і сказав секретарці, що забирає Мадбуазель Хоча добре знав, що вона заміжня на бізнес-ланч до Брістоля, вона відчула себе вирізненою. У нього був час, знову якийсь мужчина має час для неї слухав, був дотепний, делікатний, послужливий, і всі жінки в ресторані звертали на нього увагу. Згодом присилав імейл і велике, кольорове, із запахом його парфумів запрошення на спільні виїзди до Парижа. Будапешта або Берліна. Вона часом замислювалася, що б сталося насправді, якби вона мала досить сміливості прийняти колись таке запрошення. Він телефонував, говорив спокійним голосом, слухав, шепотів. Часом шепотів французькою. Вона це найбільше любила. В нецікавому і сірому житті Бюра він був як пуштівка, надіслана з відпустки що будила мрії про зміну та екзотику. Вона почала вважати, що стала для нього кимось особливим. Неповний місяць тому, відразу ж після Нового року, її фірма організувала зустріч з найповажнішими клієнтами в Щирку. Він теж мав там бути. Знала, що він приїхав ще раніше і що в Щирку святкував Новий рік. І її тішив цей виїзд. Трохи боялася можливих сценаріїв, які приходили їй до голови у зв'язку з тим, але, незважаючи на це, саме завдяки цьому вона була щаслива і схвильована. Організувала все так, щоб бути в щирку на день раніше. Хотіла зробити йому несподіванку. З двірця до пансіону приїхала на таксі. Змучена після цілого дня в потязі. Перше, що вона побачила, коли увійшла до освітленого холу, в якому містилася реєстратура, був її бельгієць. Він сидів у барі біля реєстратури і цілував шию дрібної шатенки, яка завзято тягнулася до його уст. Вони трималися за руки. Він не зауважив її, сидів, повернувшись плечима до виходу. Окрім ввічливих привітань, вона не сказала йому жодного слова впродовж тих трьох днів перебування в щирку. Звичайно, вона не мала права на жодну лояльність чи на щось менш істотне в цьому сенсі. Крім його обожнювання, зацікавлення та її закоханості, у них не було нічого спільного. Крім того, про закоханість Бельгієць мав право навіть не знати і міг цілувати в шию всіх шатенок у цьому пансіоні. Однак вона почувалася ображеною і зрадженою. Вона делікатно. Приглядалася до нього під час цієї зустрічі в щирку. Він уже не видавався їй таким бездоганним. Тепер він уже був присадкуватий і робив жахливі помилки в англійській мові. Щобільше, якогось вечора він прийшов до бару з волоссям, укладеним гелем. Їй це здавалося смішним і скандально претензійним. Проте їй був потрібен час, щоб вилюкуватися від бульгійця. Вона намагалася наблизитися до чоловіка і знайти в ньому трохи потрібної її ніжності. Прагнула звичайної розмови – про книжку, фільм, про долю, про щось, що не стосувалося щодення, покупок, грошей і недільних обідів у матері. Але він не мав на те часу в перервах між проектами після роботи. А коли направду, то тих перерв навіть не було. І тоді вона почала марити. Випивала молока, лягала в ліжку і марила. Зранку прокидалася, немов очищена. Так, ніби усе, що її мучило і турбувало, вона проштовхнула крізь фільтр підсвідомості, яка очистила у снах. Колись, згодом, вона порушила цю тему в розмовах з Якубом. Він написав щось таке, що вона повністю погоджувалася. Сон, кожен сон, як психоз, з усім, що належить до нього, поживіллям, абсурдом. Такий короткочасний психоз. Безпечний такий, що вводиться за згодою і закінчується з власної волі через пробудження. Що очищає. Так принаймні стверджує Фройд. Він, мабуть, на тому розумівся. Крім того, від очура все було інакше. Бельгієць раптом став несуттєвим як товариш із дитячого садка, ім'я якого пригадуєш ніби крізь туман. Сьогодні вона також марила, але зранку перервала той сон без звичайної недовіри, що це справді кінець і потрібно починати думати. Сьогодні вона хотіла якомога швидше бути в бюрі. Вчора вона відкрила лише кільканадцять з тих 28 інтернет-сторінок з його прізвищем та ім'ям. Перед тим, як сьогодні зайти на ICQ – Хотіла переглянути решту. Тому встала вранці і звеліла, щоб її відвезли до бюра, щоб мати час, поки всі інші з'являться на роботі. Вона відкривала сторінку за сторінкою. Втрачала вже надію. Всюди інформатика, генетика, якісь безмістовні звіти, засідань, статті, яких вона і так не розуміла. Це була, мабуть, Передостання сторінка у списку 28 адрес. Вона клікнула, і з'явився текст. Боже, допоможи мені бути такою людиною, якою вважає мене мій пес. Вона посміхнулася. Подумала, що це винятково мудре прохання. Потім майже весь час усміхалася. Це була його власна, приватна інтернет-сторінка. Теж генетика, але з цього разу його власні гени. Він розповідав про себе. Вона знала, що важко вибрати цікаву інформацію про себе і виставити її профселюдно на сторінці www. Колись вона мала намір підготувати і опублікувати в мережі власну сторінку, але відмовилась. Насамперед тому, що не знала, що і як могла б розповідати про себе, щоб це не був банальний кіч. Він зробив спритно. Зосередився на інших і через інших розповідав про себе. Розповідав, які важливі для нього Моцарт, Шопен, Морісон, які вірші рільки він знає на пам'ять, а які має намір незабаром вивчити. А так, між іншим, хто в такому віці ще вчить вірші, думала вона весело. Розповів, які книжки він читає і що думає про них, а також про ті, до яких більше ніколи не доторкнеться. Подав хімічні структури кількох субстанцій і цікаво розповідав, як почувається, коли йому їх бракує або коли має їх забагато. Вона була здивована, читаючи, що з людиною може зробити допамін і на що потрібно вважати, щоби долати брак або натишок тестостерону. Показавши неймовірно гарні світлини з Нового Орлеана, він переконував усіх, що це одне з найважливіших місць на Землі. Крім Нового Орлеана, називав Дублін, Бостон, Вроцлав, Прінстон, Острів Вайт, вона не мала зеленого поняття, де той острів, Стандієго, Коала, Лумпур і Краків, як станції на трасі однієї лінії приміської залізниці. Його світ не мав меж, він розповідав про науку, про всесвіт, мудрість і мозок, мозок був його пристрастю. Глибше, замислившись, над його сторінкою, вона зробила висновок, що він, мабуть, несміливий. Здається, він не вмів писати про себе відверто розповідав про те, що думає, відчуває, чим захоплюється, навіть чого прагне, посилаючись на вірші авторитети й науку. Вона не дізналася з тієї інтернет-сторінки нічого такого, що могло б її стривожити. Нічого про жодну жінку, не беручи до уваги жінок з віршів Рільки, яка б мала або могла б в цей час мати для нього значення. Це була для неї цінна і зворушлива інформація. Коли б вона мала одним словом охарактеризувати Якоба на підставі його власної інтернет-сторінки, то вжила б тільки одне слово – вразливість. Друге, що напливало відразу після вразливості – це смуток. Та сторінка була сповнена смутку, смутку і печалі. Вона не знала, за чим, але всюди це впадало у вічі, він за чимось або за кимось сумував. Крім того, ця сторінка була однією великою похвалою мудрості вона замислилась, читаючи останні речення будь мудріший від інших і не показує їм цього. І тут, у бюрі, з'явилася секретарка і побачила її за комп'ютером. Їй не вдалося приховати здивування. Дотоді ніколи не траплялося, а вони ділили це бюро впродовж п'яти років. Що вона була тут раніше секретарки. Не прокоментувала цього жодним словом, однак шукала найменшої причини, щоб пройти до принтера або скорошувачів біля вікна і могти, проходячи, зеркнути на екран її монітора. Ця секретарка була найугідливішим організмом, який вона знала. Відколи вона переконалася в тому, що кожна аноректично худа жінка – а секретарка була саме таким типом, починала автоматично асоціюватися їй з безмежною в'їдливістю. І ця її худоба – непристойна, провокативна, недосяжна і з викликом. Навіть пропадала охота пити мінеральну воду, бо здавалося, що в ній забагато калорій. Часом їй здавалося, що ця жінка настільки ходюща, що її можна було б вислати факсом. Думку про аноректично худих жінок вона почала змінювати повільно, але безповоротно, лише тоді, коли польське телебачення почало демонструвати серіал «Аллі Макбіл». Коли вона почала знаходити фрагменти себе самої в невротичних відхиленнях або поведінці надто наточудливої головної героїні, такої ж худюшої, як їхня секретарка, почала повільно позбуватися своїх упереджень. Вона закінчила читати його інтернет-сторінку і відчула неспокій. Щоб він був, щоб хотів бути, щоб не зник, стривожено подумала вона. Овімкнула своє ICQ. Він був онлайн. Написала. Якобе, я сумувала за тобою. Він. Працював. Закінчував тест програми для Варшави. Тобто чекав, працюючи. Нарешті, ICQ повідомляє, що вона є онлайн. Клікнув на жовту карточку, що мого у нижньому правому кутку екрана. Ані доброго дня, ані як справи, відразу це «Якоби, я сумувала за тобою». Він стиснув зуби. Як завжди, коли траплялося щось, і з чим він не міг упоратися або коли не знав, як відреагувати. Так робив і його батько. Давно вже був переконаний, що за ним ніхто не сумує. І то чимало років. Так він вибрав. Немає нічого несправедливішого, ніж смуток без взаємності. Це навіть гірше, ніж кохання без взаємності. Набагато гірше. Після Наталії він не міг ні за ким і ні за чим сумувати. Так, ніби усе в ньому вигоріло може зрідко лише за своїми батьками. В день народження, річниці смерті або поминальний день. Йому здавалося, оскільки сам не міг сумувати, що найпорядніше жити так, щоб ніхто за ним не сумував. Але і це не підтверджувалося. З того імейлу від Дженніфер знав, що не завжди вдається так жити. Це був квітень або травень минулого року. Не забуде того почуття вини, яке буквально спаралізувало його, коли прочитав її листа в подязі з Берліна до Варшави. Досі не читав настільки зворушливого роману про смуток. Він відписав. «Добрий день. Я радий, що ти є. Я чекав на тебе. Чекати. Чи це те саме, що сумувати?» Вона відкрила чат. Вона? Ні. Для мене – ні. Коли я чекаю, я не прокидаюся о п'ятій ранку, відмовляючись від найкращих снів. Я також не приходжу через це раніше сьомуї до п'юра. Коли чекаєш, молоко не втрачає для мене смаку. Коли сумуєш – так. Він. Я запам'ятаю. Особливо про молоко. Питаю, бо мені здається, що за мною ніхто не сумує вже багато років. І коли хтось пише мені щось таке замість «Добрий день», то в першу мить я хотів повернутися і переконатись, чи це не для когось, хто сидить за мною. Але за мною ніхто не сидить. Вона. Це було до тебе. Лише до тебе. Мені здається, що ти звикнеш, побачиш. Він. Розкажи щось про себе. Я вже знаю, що ти мариш, що любиш молоко і що сумуєш за мною. Чи міг би я знати більше? Твої очі великі? У тебе високе чоло? Малі ступні? Чи засинаєш на боці? Чи твоє волосся пухнасте? Чи шкіра засмагла? Чи розмовляєш англійською? Любиш ходити під дощем? Чи любиш оперу? Чи зволожуєш губи язиком? Чи віриш у Бога? Чи любиш чорниці? Чи? Вона. Питання з'являлися на екрані одне за одним, так ніби він занотував їх у якомусь невпорядкованому списку і просто переписував. Вона була впевнена, що він не мав жодного списку. Деякі з тих питань їй до нього ніхто не ставив. Ніколи. І чоловік також. А вона з ним живе п'ять років. Відписала. Скажи мені тільки одне чому ти хочеш це все знати? Він, бо також сумував за тобою. Вона, я все тобі розкажу. Ми маємо багато часу, правда? Розмови з ним уже з першого дня були як переживання, що закарбовувались у пам'яті. Вона не могла цього пояснити але не вважала, ніби щось, що відбувається між ними, відбувається надто швидко. Вчора в цей час вона ще його не знала. Сьогодні за хвилину розкаже йому, на якому боці вона засинає. Якби він запитав, чи вона засинає гола на тому боці, вона б теж без вагання відповіла, що так, гола. Чи то це інтернет, чи то це її брак переживань, чи просто він викликає в ній таку щирість а може вона врешті хоче розказати комусь про себе і знати, що той хтось має час і хоче її вислухати. Він. Раптом запрагнув усе про неї знати. Це ж не суттєво, що він її не бачить. Вона сама йому розповість те, що він міг би побачити. Розповість своїми словами. І це буде саме таке, як би вона хотіла, щоб він побачив. І він у це повірить, і такою забиратиме її в думках, додому і в свою уяву. Бо в інтернеті найважливіші слова і уява. Кожна розмова і зустріч з нею в інтернеті мала атмосферу і настрій побачення. Вони були по-своєму урочисті, сподівані, і ніколи не було відомо, як вони закінчаться. А ще оте, якобе, я сумувала за тобою яким вона віталася з ним кожного ранку, незмінно його розчулювала. Вона так віталася з ним майже щодня, крім суботи та неділь. І тому понеділок, якобе, я сумувала за тобою, було ніби підтвердженням того, що все і надалі триває. Тому від 30 січня понеділок став для нього улюбленим днем тижня. Між понеділками і п'ятницями вони розмовляли про все. Про Бога, про гроші, про погоду в Варшаві, про найкращі креми для комбінованої шкіри, про інтернет, про гений хромосоми, про колір її волосся, тембр його голосу, про методи запобігання вагітності, які не викликають викиднів, про музику, про занепад філософії, про математику, про запах її парфумів увечері і зранку, про все. Практично кожна тема ставала з нею захоплюючою. Кожна щось про неї повідомляла. Він шокував її повідомленнями, що немає авто, і як тільки закінчиться зима, він радо повернеться до свого моторовера. Він не забуде її гумористичного коментаря. У тебе немає авто там, у Німеччині? писала здивована. Що ти робиш у вікенди? Адже німці у вікенди насамперед займаються миттям машин. Я чула в Німеччині лише хворі психічно, студенти й комуністи не миють по суботах машин. Потім вона написала що якби він усе-таки купував щось для миття у суботи, то нехай обов'язково купить позашляховик. Найкраще фірми Mitsubishi. Такий з перемиканням low range і можливістю переходу мотор в секвенційний режим. Але ти це, напевно, сам усе добре знаєш. Наприкінці додала вона. Звичайно ж, він не знав. Зрештою, він ніколи не хотів знати. Це повинен був знати продавець у Міцубіші але факт, що їй відомі такі речі, видався йому сексі. Було далеко за південь, коли вона порадила це перемикання low range. Після ланчу він не міг не перестати пити цього нового чудового мерло з Чилі, який виявив нещодавно. Він уявив собі, що вони обоє у місцевості дуже-дуже позашляховій і мають можливість перейти у секвенційний режим. Звичайно, що не знаю, відповів він, але я запам'ятаю, секвенційний. І додав одразу про це шкодуючи. «Якого кольору сьогодні твоя білизна?» Це було, мабуть, занадто відверто. Вони були знайомі тоді лише два місяці. Вона не відповіла. Лише запитала. «А якого кольору повинна бути білизна, яку б ти найохочіше зняв?» Якби вона запитала, наприклад, «А який колір ти найбільше любиш?» Це б не мало такої дії. «Зеленого. Усіх відтінків». Відповів він тоді. «Зелений, я запам'ятаю, а тепер я вже мушу йти, якубику. Не працюй занадто багато цього вікенду». Вона зникла, не чекаючи на відповідь, залишаючи після себе лише повідомлення від системи ICQ. «User went offline». Як він ненавидів це повідомлення, особливо у п'ятниці, далеко за південь. У його бюррі робилося раптом так порожньо, він відчував щось, що, мабуть, було сумішчю гіркоти, претензій до неї, розчарування і самотності. Усе на раз. Він добре знав, що це просто необхідно перечекати. Опріч того, в нього не було вибору. Вона не належала йому. І тому п'ятницю він завжди мав у бюрі або в холодильнику в кухні запас вина. Коли вона виходила з ICQ і вирушала у свій реальний світ там у Варшаві, він одним духом випивав келих і відразу ж наливав другий. Він почав це робити вже на початку березня. У половині квітня він зауважив, що вікенд – це такі два дні, коли знову не доводиться йти на роботу. З кінця квітня він, направду, сумував за нею. Бувало, сідав у суботу ввечері на моторолер і їхав через увесь Мюнхен до бюра перевірити, чи вона йому написала може забула щось і мусила прийти забратися зі свого бюра, а комп'ютер стояв там, то вона з нічев'я написала, думав він. Але так не ставалося. Ні, вона нічого не забувала. У його поштовій скринці не було імейлів від неї в суботні вечори. Щоразу він був трохи розчарований, але ніколи їй цього не казав, бо врешті надходив понеділок. Кава так чудово смакувала. Він умикав комп'ютер. Мала жовта карточка обіцяла завершення очікувань. Він клікав і читав це її. Я кубику. Я сумувала за тобою. І обіцянка збувалася. На цілих п'ять днів. До п'ятниці. Аби тільки він не забув купити більше вина у п'ятницю зранку, коли їхатиме на роботу. Вона. Відтоді, як вона почала перестрівати його в асік'ю, її б'юро стало місцем секретних побачень. Усе тут враз починало їй подобатися. Комп'ютер досі сірий, завеликий і загучний, квіти на підвіконнях, які вона забувала поливати, її застаріли б'юрко та навіть новий запах парфумів секретарки, худорба якої вже не була докором сумління, коли при ній споживала хоча б йогурт. Раптом вона перестала бути для неї жінкою з фотографії, яка ілюструвала репортаж про голодну еритрею. Вона тепер могла з'їсти при ній мішок корівок і навіть не подумати при цьому про якусь там калорію. Байдужим раптом стало те, що її чоловік знову взяв кільканадцять проєктів на декілька наступних місяців і що наприкінці вересня вони не поїдуть ані до Закопани, ані те інде. Більш-менш із кінця березня найважливішим для неї було прочитати зранку імейл від нього, виконати до обідньої перерви якомога більше з того мінімуму, якого від неї вимагали, і одразу після цього зустрітися з ним ICQ. Ідеально було розмовляти з ним на ICQ до виходу. Їм це вдавалося рідко, по обої мусили працювати. Але іноді так. Але іноді так. Проте завжди перед її виходом з бюра він, якщо перебував у Мюнхені, не подорожував, ніколи не виходив раніше від неї. Вони зустрічалися в мережі, щоб попрощатися. Розмовляли майже про все. Щодня про небуденне. З кожним словом, з кожним реченням він ставав їй дедалі ближчим. Вона не могла собі пригадати, чим вона займалася в тому бюрі, поки знайшла його не розмовляли лише про його жінок і про її чоловіка. Ці дві теми ніяк не вдавалося ввести у їхні розмови. Те, що не з'являвся сюжет про її чоловіка, було між ними як неписана домовленість. Відколи вона зауважила, що він цілковито інгонорує інформацію, де вона вживає множину, описуючи своє життя, вирішила прийти на однину. Спочатку вона не розуміла його позиції. пізніше коли вони стали один одному потрібні, і приїзд, не названа по імені, перероджувалась повільно в щось повне ніжності й інтимності. Вона врешті зрозуміла, що так було набагато краще. Для неї також. Теми його жінок вона торкалася неприховано або контрабандою в питаннях чи провокуючи до коментарів. Він дуже часто просто ігнорував такі запитання. Однак, Траплялося, реагував, відповідаючи. «Я колись розповім тобі про це. Докладно. Тепер ще ні. Вибач». Знала лише, що він самотній, і єдина жінка, з якою він дискутує про кохання та героїчну симфонію Бетховена – це вона. Вона заспокоювалась, та ненадовго. Не втоглена цікавість про його минуле постійно перебувала в ній. Він був такий тактовний, навдивовижу, безпомилково відгадував її настрої. Він ніколи не намагався розсмішити її дотипом, коли підозрював, що її сум аж ніяк не протилежність сміху. Якось ні сіло, ні впало запитав, «У тебе завжди полючі менструації?» Звідки він знав, що так воно було і що їй страшенно боліло? В такі дні він не вів з нею жодних дискусій, чудово розуміючи, що жінки можуть бути тоді непредбашовані. Радше він щось розповідав їй, не питаючи про думку. Щось на зразок, а зараз цять вигідно у футель. Розслався, слухай і нічого не кажи. Саме в один з таких днів вона його запитала. Якубику? Тут широко розповідають, пишуть, а віднедавна навіть і співають про гени. Кожен відчуває, що зобов'язаний мати якусь думку з цього приводу. Знаю, що в Америці декодується цілий геном. Це обов'язкова тема не лише розмов, але також і захоплень. Правильним, а навіть кул, cool, є тепер захоплюватись геномом. І то не лише власним. Прошу, розкажи мені, як декодується цей геном? Так, щоб я зрозуміла. При цьому, пам'ятай, крім того, що я маю гени і знаю тебе, мене абсолютно нічого не в'яже з генетикою. Сподіваючись на довшу розмову, вона відкрила чат. Він. Чому ти хочеш довідатися про це саме нині? Вона. Насамперед тому, що ти вже давно не розповідав мені нічого гарного, а ти знаєш, як я люблю читати те, що ти розповідаєш. Окрім того, на вікенд я запросила кілька осіб. серед них є один тип, якого я не терплю, і якого толерую лише тому, що він як чоловік найбільше життєво помилка моєї доброї товаришки. Тип вичитає щось з енциклопедії і мудрує впродовж цілого вечора. Я вже давно хотіла його провчити. Я голосно запитаю його за столом, як на практиці декодується геном. Упевнена, що цього він ще не вичитав в енциклопедії, і я його тоді при всіх присаджу знаннями. Зрештою, твоїми власними. Сподіваюся, після цього вечора він посилатиме до мене тільки свою дружину, а з уже більше не з'явиться. Він. Чудовий привіт. Ти мене захоплюєш своїми роздумами? З тим геномом то, мабуть, проста справа. Вона. Хвилинку. Я тепер умостилася зручно у хотелі. Мені болить менше, коли тримаю долоні на животі. А тепер, Якобико, розказуй. Він. Хвилиночку. Добре. Скажи мені тільки щось про твій живіт. Який він? Плаский, опуклий, засмаглий? Чи зовсім білий? Вона. Це, мабуть, з того дня і від тих запитань до їхніх бесід назавжди увійшла чуттєвість. Такі запитання були, які здавалося тестом. Як далеко він може зайти, розпитуючи про її тіло? «Ти вже давно міг зайти значно далі», – подумала вона, читаючи трохи розчула на це запитання. Потім її тіло було частою темою їхніх розмов. Він запитував делікатно, але систематично про все. Найбільше його цікавили її очі, уста, її долоні й руки. Якогось дня він написав Учора я був у парфумерній крамниці й бачив, як жінки з уподобанням сприскували собі внутрішній бік зап'ястя, випробовуючи нові парфуми. Приглядаючись до них, я відчув, що дуже хотів би поцілувати твоє зап'ястя. Його після відразу запитав про це. Він уперше на щось таке зважився. Як досі ретельно замовчував будь-яку тему, яка могла б спровокувати її, розповісти, бодай, щось про іншого чоловіка в її житті. що то з минулого, чи з теперішнього. Однак тоді він запитав. Чи хтось цілує твоє зап'ястя? Тоді їй зробилося сумно. Вона доторкнулася пальцями до екрана монітора, відчула, що мусить. Ніхто ніколи не цілував і не цілує мого зап'ястя. З жодного боку. Досі ніхто, крім тебе, навіть не секунду не цікавився моїм зап'ястям. відписала, додаючи, коли ми зустрінемося. Ти поцілуєш його, правда? Тоді він не відповів. Він. Я, мабуть, не дочекаюся твоєї відповіді. Отож ти розкажеш мені про свій животик іншим разом. А тепер повернемось до геному. Відтоді, як існують комп'ютери, секвенціонування людського ДНК, яке повністю міститься в ядрі кожної клітини, стало більше завданням інформатиків, аніж генетиків. Я почну з них. Бо це вони насправді виконують усю роботу. Генетики і біологи лише дійшли до думки, як їм постачати дані для перетворення. А даних є багато. Дуже багато. Послухай, як багато. Як тобі відомо, геном – це не що інше, як повна секвенція близько 3,5 мільярда простих органічних основ, які розтягуються як щаблі драбини між двома нитками з фосфору і цукру. Ці тонкі нанометрові нитки скручуються в ту славнозвісну подвійну спіраль, про яку кожен останнім часом ладен щось сказати. Основи внаслідок зв'язків творять хімічні пари, і всі вони становлять щаблі-драбини, які з'єднують обидві нитки. Кожна з основ має свою назву – гуанін, цитозин, аденін і темін. Більш відомі їхні ініціали – G, C, A, T. Декодування геному – це ніщо інше, як встановлення послідовності пар AT, а також CG у тій драбині. Тільки й того. Знайти послідовність близько 3,5 мільярда пар літер AT або CG. Чи це багато? Якби кожна літера A, T, G або C мала лише 1 мм, то після складання цілого коду в людському геномі в одне речення – Воно було б довше, ніж Голубий Дунай. А це ж найдовша ріка Європи. Щоб прочитати таке речення, потрібно понад 100 років. Це, мабуть, чимало, правда? Щоб опрацювати ці дані, треба мати безліч комп'ютерів і добрі програми. Одна з головних фірм, які декодують геном, давно вже має у своїй лабораторії в Роксвілі набагато більшу потужність обрахування, ніж цілий Пентагон. На щастя, це нікому не заважає. Однак без цього не можна навіть думати про декодування ДНК. Кількість інформації, яку генерує пересічна генетична лабораторія, у 20 тисяч разів більше, ніж те, що геніальний і винятково творчо плідний Бах помістив у всьому, що він написав упродовж свого життя. Як постачати дані про секвенцію основ у ДНК, придумали, звичайно, біологи з генетиками. 15 добровольців у США – яким гарантували, що вони залишаться анонімними, дали згоду видобути нитки ДНК з ядер їхніх клітин, крові і сперми. Ці нитки вводяться до клітин ядра бактерії Еколі, улюбленої бактерії лабораторних біологів, яка у дивовижному темпі розмножується з людськими ДНК. Колонії Еколі помпують ДНК як малі фабрики. Над тими колоніями рухаються роботи. Вони тестують ДНК, які розмножили айколі, знаходять найкращі екземпляри, а також розтинають нитку на 60 мільйонів коротких фрагментів. Кожен з таких фрагментів має не більше 10 тисяч пар AT або GC. Ці фрагменти потрапляють до капілярних трубок, які є частиною витончених технологічно пристроїв для секвенціонування генів. Звичайно, я міг би тобі дати точніші назви і параметри роботів і тих пристроїв щоб ти справді могла нагнати того мудрагеля енциклопедії раз і назавжди. Тільки скажи мені, чи ти цього хочеш. Капілярні трубки засмоктують нитки ДНК шматочками. Нитки пересуваються по стінках капілярів догори і видобуваються назовні штабель за щаблем. A, T, C, G, C, G, A, T і так далі. Кожен такий штабель або пару основ яка видобулася за край капіляра, відразу ж засліплює проміння потужного лазерного світла. Бошчабель – це основа, хімічна сполука, отож він флюоростіює світлом у зазначеному спектрі. Спектр одразу ж перетворює на цифрові дані і пересилає для аналізу на комп'ютерні програми флюоростійні пари основ, які потрапили назовні. Лазерне світло, скероване на капіляри, є в смузі частотності голубого кольору. Отож завжди трохи затемнені лабораторії, які секвенціонують ДНК. Якщо дивитись на них крізь шиби, виглядають як таємничі голубі зали з фільмів Science Fiction. Якось я провів декілька днів в одній з таких лабораторій у Бостоні. Часом увечері підходив до шиб, за якими в небесно-блакитному світлі роботи і секвенціонери старалися розкодувати те, що, мабуть, закодував творець. Коли забути про всі ці комп'ютери, лазери й капіляри, то можна подумати, що ти є свідком гігантського людського починання. Я тоді завжди думав про мудрість, про Бога і про те, що має величезне щастя брати участь у цьому починанні. Знаєш, цей блакитний колір у лабораторії може бути такий самий гарний, як морська блакить. Чи ти й досі сидиш у тому кріслі й читаєш цей текст? Чи втомившись заснула? Чи біль? Трохи вгамувався? Вона, коли він закінчив писати, вона непорушно сиділа у хотелі і думала про те, що зовсім випадково зустріла незвичайну людину, що вона б хотіла, щоб він був завжди, навіки. Вона почувала себе при ньому такою особливою і такою єдиною, як ні з ким на світі. Уперше, скулена у тому хотелі, вона відчувала страх що він міг би перестати бути частиною її життя. Вона вже собі цього не уявляла. Намагалася зрозуміти, чому відчувала це саме тепер, читаючи про голубизну зали, в яких машини секвенціонують гном. Він. Розповідаючи тобі це, я зовсім забув про засідання, заплановане ще минулого тижня. Останнім часом з тобою я забуваю про багато речей. Саме телефонують, що чекають тільки на мене. Я мушу відійти від комп'ютера. Зараз же, негайно, вибач. До зустрічі, бережи себе. Вона. Він пішов і зробилося так порожньо і переконливо тихо. Вона написала. Раптом у моєму світі зробилося так тихо без тебе.